Partea 1. Capitolul 6 Ștefan dormi iar până după prânz. Dormea adânc băiatul ăsta, se toți cum nimic nu-l trezea, chiar dacă îl hâțânai tare de umăr să-l scoli. Nu era însă casat său. Avea totdeauna un gând care îl punea în mișcare de îndată ce se trezea și pe care nu i ghicea nimeni. Dacă se așeza lângă tine, nu făcea degeaba. Dacă pleca, se ducea undeva. Domurile lui erau curioase. În general, nu o satul prin lui cele mai de pe margine, stărnind nedumerirea. Nu căuta decât rar pe cineva și, ca de obicei, se uita în ochii celor pe care îi întâlnea, țintă, întorcând chiar capul după om, dar fără să spună el noroc sau bună ziua, nene. Ce mai faci? De ce colindaie el astfel marginile satului? Îi erau prea cunoscute drumurile dinăuntru? Îl atragea cumva misterul uritelor mărginașe, în care oamenii trăiau mai aproape de singurătatea câmpiei? unde între ei și soarele de pe cer nu se așeza niciun obstacol omenesc? Ce sunt așezările decât paveze împotriva naturii nemiloase, a cărei viață n-are sfârșit în timp ce a noastră are? Și atunci ne construim așezări durabile cu o viață mai lungă ca a noastră? Trebuie să fie oameni îndrăzneți cei care nimeresc sau se așează de bunăvoie la margine. Dar stătea alu de vorbă cu vreunul din ei? Cu niciunul. Îi plăceau însă aceste ulițe care dădeau un câmpie. Îi se cita pe tip bucuria care era atât de mare încât oamenii, care nu rămân niciodată nepăsător când unul din ei le reamintește astfel cum ar trebui să fie toți, îl iertau, în sinea lor, nu și unii față de alții, când se prefăceau că nu înțelege. Unde s-o fi ducând ăsta alu parizianul? Se auzea câte un glas nu prea mirat, totuși iritat de o curiozitate care nu era satisfăcută. S-o fi ducând și el pe undeva mi se răspundea, pe la vreun băiat din ăștia de prin școli. Dar nu era văzut cu niciunul din aceștia. Se ferea chiar de ei, descult cum era și fără uniformă. Această ciudățenie a lui de a porni razna crescuse cu anii în loc să-l părăsească. Și fiindcă nimeni nu știa dacă e prost sau deștept, spune mai degrabă că e prost sau în orice caz pe așa a taică său. Astfel devine incredibilă soarta de care au parte apoi unii băieți ca a lui parisianu odată plecați din sat și în care cei care-i cunosc continuă să nu creadă până mor. Cine? Ola mă, alu parizianu? Fân pe măsa!" Iar dacă ajung rău, nu se miră. Flăcăii, printre care n-avea de asemenea niciun prieten, cum n printre elevii satului, îi spuneau în față. Bă, alu parizianu! Bă, n-auzi? Unde te duci?" Cu un dispreț nepăsător, Ștefan se prefăcea că n-aude și nu se oprea, dar dacă cineva s-ar fi uitat la el să-l vadă mai de aproape, și-ar fi dat seama că se făcea crunt de o ură care îi se aprindea ca un foc în priviri. Când era mai mic, îi se spusese într-o vreme Iocan, de către vară sa Ilinka, fiindcă avea buza de jos lăsată ca aceluia și nasul și gura date într-o parte. Și urechile erau clăpăuge. Începuse să-și le lege noaptea cu o basma, iar nasul și gura să-și le îndrepte cu mâna în oglindă. Se îndreptaseră din voința asta a lui, sau se îndreptase răs singure. Oricum căpătase un tric care îl părăsi târziu. Își sugea mereu buza de jos. Când încetă, expresia chipului său se schimbă. deveni atentă și scrutătoare și numai absența privirii arăta că gândurile îi călătoreau totuși iurea, și expresia aceea era doar o mască. Vedea doar când rânja și atunci inteligența care îi răzbătea pe chip când era absent, pierea și ceva neîmplinit și stringheritor apărea pe figura lui osoasă. Repedea să se împlini, arăta ca un bărbat, se rădea. de această dată, Ștefan, înainte de a se da jos de pe prispă, îl întrebă pe taică său. Când a spus ierbă să se adune oamenii la primărie, de dimineață sau după prânz? Parizianul stătea pe prispă și fuma. Cute de nemulțumire, fără înțeles să-i stăruiau în jurul gurii, care trăgea din țigară și al ochilor care clipeau orbiți de olene iritată. Eu știu... – zise el. – Dar de ce, mă, Ștefane? – stărui, văzând că fi său n-a auzit. Vocea era blândă. Niciodată nu o ridica contra băiatului, deși a fi crezut privindul că nimic nu l împiedica să o facă. Totuși, nici când Ștefan era mic nu-l băzuse vreodată cineva bătându – N-ai auzit ce a zis? – răspunse Ștefan. – Vine prefectul! – și exclamă. – Care prefect? – își luă țigăra din gură cu mâna buimăcit ce el interesa pe fiul său prefectul. Și adică cum, care? Îi culoștea Ștefan? Știi tu cine e? Zise pariziană. Tocmai că nu știu. E unul vechi sau unul nou legionar? Răspuse Ștefan, încălțându-se cu pantofii după ce își trasese pantaloni. El nici nu se gândea să ceară ceva să mănânce. Se trezise cu gândul ăsta și era gata să plece când mai s-a îi puse înainte pâine și brânză. Mâncă flământ. Îi tremurau mâinile. Hai, tată, hai să vedem!" spuse el apoi plecând, fără să se uite dacă tatăl său îl urma. Nu-l urma și, curând, alu parizianul, ajunse la primărie. Se vedea din departare că acolo se strânsese multă lume, dar nu atât câtă se aduna cu câțiva ani în urmă în fața băncii din centrul satului, când venea candidatul liberal sau sărănit. Alu-parizianu întârziase, așa zisea întrunire, sau ce era, începuse. Vorbea unul de pe treptele primăriei, în timp ce oamenii le ascultau părășteați pe toată lungimea șoselei și pe marginea șanțului. Căruțele care se întâmplau să apară pe panta care urca din vale, unde se afla primăria, se opreau încă din vârful dealului. Omul se da jos din căruță și cotea cu caii de căpăstru pe o uliță din apropiere. În mod ciudat, primarul care ar fi trebuit să fie de față, lipsea. Era un salții printre care băiatul primarului, Victor Bălosu singur dintre toți îmbrăcat în cămașă verde. Peste această cămașă, care era uniforma lor, a legionarilor, Victor era încins cu o centură din piele și, de la umăr spre centură, purta o diagonală tot din piele, la capătul care i-a atârnat ocul revolverului. Arăta degajat Victor, cum fusese el și înainte, dar acum cu ceva triumfător și liniștit în felul lui de a fi. Ei, iată, parcă spunea el, cine zicea că noi o să venim noi într-o zi la putere. Cei de însă erau mai crunți: al lui Tălvan, studentul întârziat pe care-l văzuse Iona lui Miai, spoind primării cu în înalt cum era, arăta un chip împietrit și întunecat, plin de amenințări. Nu s-ar fi zis că e legionar acest prefect după înfățișare, dar după limbaje era. Scunt și subțirel, cu voce plină, îndelungă exersată. Nu păreau prea potrivite cuvintele lui cu cei care îl ascultau, nu vorbea pe înțelesul lor cum făceau unii și se îmbăta de propriul discurs, bucurându-se de o victorie care era greu să trăiescă i-a Vântuile timpului îl scoseseră la suprafață, cine știe de pe unde, cum avea să se întâmple și cu alții, mai mari ca el și el se lăsase scos. Nu ne pasă de restul vieții dacă un timp mai lung sau mai scurt suntem puternici și hotărâm soarta altora. Guvernele diversiunilor și echivocurilor, spunea el în clipa când aduparizianul se opri și se amestecă printre oameni, urmărea o adâncire a crizei prin care trecea Sara cu deviza După Noi Potopul. Iată însă că țara nu s-a lăsat mulți ani să fie împinsă pe marginea prepasiei. Acești domni brătieni, tătărâști și inculeți, ziști și goghiști, în frunte cu regele, ca să nu mai vorbim de unii de teapa lui Margearu și Călinescu care și-a primit pedeapsa, credeau că țara va suporta la nesfârșit guvernele de amestecătură și deja, lipsite de directivă și de disciplină, fără un program unitar. Având la bază un echilibru instabil de forțe, ce se schimbau reciproc, scăpând din mâini situația, în apropierea vremurilor grele care se anunțau și care au dus la șterbirea frontierelor noastre, amenințând une ființa națională. Vântul istoriei i-a curățat pe toți și a pus tara față în față cu ea însă și cu noi. Ce avem de făcut? Cum să ne salvăm? Cum putem apăra vetrele strămoșilor noștri? Un om providențial, generalul Antonescu, s-a pus în fruntea țării și a armatei statul național legionar pe care l-a creat e un scut în fața vicisitudinilor care ne pândesc, a dușmanilor care ne-au rupt din trucul țării și trebuie să-l urmăm pe general la bine și la rău, El, întruchipând în aceste ceasuri grele prin care trecem, singura salvare. Deși pomenise cuvintele de stat național legionar, se vedea că gândul acestui prefect era îndreptat spre general și nu spre legionari. Idila dintre aceștia și acest șef militar era însă la începuturile ei și nimeni nu știa ce să se întâmple. Nu știa nici el și, curând, își încheie discursul, se urcă într-o mașină care l-aștepta ceva mai încolo, cu șoferul la volan, și plecă lăsând adunarea pe mâinile celor din sat, ale lui Victor Balosu și ale lui Tlvan. Am eu acum ceva foarte important să vă spun," început Victor Balosu când praful mașinii stârniți de plecarea prefectului se împrăștie. Locuitor," continuă el cu glasul lui spălat. Legiunea vrea să facă, așa cum a spus capitanul, o țară ca soarele sfânt de pe cer. Dar cu cine s-o facă? Cu hoții? Cu tâlharii? Această situație noi vrem să o stârpim fără milă și de aceea o să aducem acum în fața dumneavoastră pe unul care a îndrăznit în timp ce noi ne străduiam să introducem în statul nostru gândul capitanului să fure de pe frânghia vecinului său, domnul Jugravu, o piele de oaie pe care acesta o pusese să se usuce de cu seară și a dimineața n-a mai găsit-o. Acest cetățean se numește Pârbuilie. Îi ordon domnului șef de jandarm să-l aduc aici, în fața satului. Jandarmul, același care l-a arestat pe Tugurlan, ascultase totul dus pe gânduri. Cine-i dădea lui ordine aici? Unde era primarul? La plasă a apărut o așa numită poliție legionară, paralelă cu cea obișnuită și care acționa pe cont propriu, cum se întâmpla și aici. Pe Pârbuilie ei l arestaseră, Victor și Tălvan. Nu el, șeful postului. Jandarmul stătea treapă în ca un surund. O mișcare stranie începuse în acest timp pe mica intrare de ciment a primăriei. Doi înși scoase rafara o masă mare și grea și căuta un loc unde să o așeze mai bine, mai în spate sau mai în față. În sfârșit găsirea de cuvință că stătea bine chiar lângă trepte, o vedea toată lumea. Alți doi îl scoase rafara din primărie pe acel pârvu care părea să fie gata să se facă cu el orice ar fi vrut cei care l-aduseseră aici. Nu arăta nicio potrivire, fiindcă nu știa ce aveau cu el și era și el curios. Fu împins lângă masă și cu bruște icnituri urcat deodată cu burta pe ea. În același timp, nu se știe de unde, apăruseră încă doi cu frânghii moi în mână, se vedea că fuseseră mai dinainte băgate la apă, în vreme ce se trăgeau omului cu precipitare pantaloni și izmenele de pe el. Și înainte ca oamenii adunat să se dezmeticească, cei doi cu frânghiile își luară vânt, și croiră pe cel întins cu burta pe masă peste fundul gol cu atâta violență, încât carnea lovită se agită parcă împotriva voinței omului, în spasme, brusc învinețită, în sus și în jos, în timp ce cu întârziere, pârbuilie, cu ochii holbați, scoase un răcnet care se înfipse ca un cuțit în vala din apropiere și se întoarce înapoi, izbinda uzul încă o dată. Cei doi își luară iar vânt și loviră din nou în același timp. Cine erau ăștia? De unde ieșiseră? Nu-i cunoștea nimeni, cu toate că se vedea după lor de aba neagră și după flanelele cărămizii, că erau tot din sat, în orice caz, tot săran. Pârvuilie încerca să sară jos, acum când înțelese și el ce-i se întâmpla, dar cei care să rămasa îl ținură pe loc, încălicând peste grumazul și picioarele lui. Ai fi putut crede, văzând aceste zbate, că se tăia gâtul unui animal. Se auzi strigăte scurte și înspământate acele strigăte gătuite ale oamenilor în fața unei nenorociri care se petrecea sub ochii lor și când strigau îndemnându-se unii pe alții cu încordarea din urmă, care ia a trebuit să-i supui dacă vrei să nu fie toată lumea în primejdie. Săriți mă! Ce se întâmplă aici? Puneți mâna! Asta e pedeapsa legionară pentru toți foții care ar îndrăzni de aici înainte să fure. Striga în acest timp, cu vocea sa spălată și fără să se teamă de de amenințătoare care se ridicau din mulțime, Victor Bălosu, în timp ce frânghiile ude se ridicau și cădeau peste trupul celui prins ca într-o menghine între picioarele celor doi. Aduceți în infamiei!" Continuă Victor făcând un semn celor doi care loveau și care se oprivea. Pârgu se ridică și-și trase pantalonii. Chipul lui era vânăt, împietrit, mâinile ei tremurau. Se lăsă moale și căzun patru labe. Loviturile primite le leșinau abia acum după ce înceta sără. În acest timp, în mulțime, cineva care știa spuse că pielea aceea de oaie de pe frânghia lui Jugravu îi se cuvenea lui pârvu. Jugravu îi datora acestea de un an de zile o dulamă pe care n-avea cu ce sau nu vrea să o mai plătească. Și pârvuilie îi ieși făcuse dreptate singur, așa cum se întâmplă des, neînțelegerile acestea aranjându-se cu timpul între vecini, fără să se meargă mai departe. Legionarii aflaseră și cum nici Jugravu nu știa ce o să-i se întâmple vecinului său, se învoise să facă o reclamație să vie jugravul în coa!" strigă cineva. Pârbuie nevinovat!" Dar jugravul nu era nicăieri. Se se fugise. Doii își aduseră un stâlp pe care îl bătură cu cui de masă și pe care s afla aflat sus o inscripție, așa cum îi spusese Victor Bălosu, stâlpul infamiei. Îl ridicarea pe pârbuie în picioare și îl legară de el cu frânghii. Oamenii se uitau crunt și îngrijorat la acest spectacol, de care nu-și mai aminteau să se mai fi petrecut vreodată în satul lor. Jandarmul ducea câteodată din spate câte un băiat care furase cu cătușele de mâini și cu ceva scris pe o tăbliță. Cine o face ca mine, ca mine să pățească. Dar o făcea ca să-l ferească de un proces și de o condamnare. Îi de urmă drumul. Aici însă nu se afla în fața lor un băiat, ci un om ca ei, care avea familie, o muiere și copii, și rude, care se aflau poate chiar printre ei și se uitau în grozi. Cum se putea? Unde era judecata și martorii care să spună adevărul? Cu ce drept se făceau ei judecătorii Victor Bălosu și alu Nimeni nu bănuia că înăuntru în trimărie mai era unul care își aștepta rândul și care el, și nu pârvuilie, avea să aibă o soartă tragică. Lumea se împrăștia, dar nici legionarii nu mai socotiră prudent să-l aducă în fața oamenilor și pe celălalt. Așteptarea să se împrăștie tot, apoi intrară înăuntru și-l puseră pe acest al doilea cu burta pe un birou și îl legară cu lanțuri. Era un insat de voinic și de înalt, încât după primele lovituri pe care le primi, corpul să uria și se zbuciumă cu atâta putere, încât biroul se mișca din loc, gata să se prăbușească într-o parte. Lanțurile îi albeau trupul. Cine era acest om? Era Dumitru Lunaie, prietenul lui Moromete, cel care chiar când vorbea în șaptei s-auzea glasul departe pe ului. Cine să-și mai aducă aminte de o întâmplare de demult, petrecută pe poiana fierăriei lui Iocan, când într-o zi de duminică Victor trecuse pe drum pe acolo și pusese înjurați de cineva. În facultăți pe masă. se auzise până departe șoaptea lui Dumitului Naie. Era adevărat că în felul acesta să șniște din gura acestui om ura sa neputincioasă împotriva voiajorului Victor Bălosu, care reușise împreună cu tată său să pună mâna pe via lui, pe care o moștenise de la părinți. Se pomenise în colții, îi murise un copil și îi se mai întâmplase o altă nenorocire în casă. Îi murise și o vită și se împrumutase pe vie cu gândul că la soc rocul cuvenit o să poată să-i înapoieze banii. Nu-i putuse înapoi, și pierduse via. E drept că bălosul nu-i luase numai pe cât îl împrumutase, ci i-o cumpărase la prețul ei, cumpărare silită. Când se ducea îndeal la Viș și își dădea seama că nu mai are ce căuta acolo, după ce toată copilăria verile și le petrecuse săpându o și păzindu o îl a de dezmeteștea. Ura care începuse să crească în el cu ani împotriva lui bălosul și a lui fi său, pe care inocent, nebănuind cel ce poate aștepta din partea acestora, când vaștindu-se boinic, nu și-o ascundea și nici nu scăpa privejul să-i dea drumul, îi se părea că e dreptul lui de om, împotriva unora care au profitat de nenorocirea lui și i-au pus mâna tocmai pe un loc care e atât de prețios pentru orice ființă omenească de pe pământ. Via! Dar ce să înțeleagă și cum Victor Bălosu ura aceasta și cum să o înghită? În special în acea dimineață de duminică, în fața oamenilor, când trecuse pe lângă fierăria lui Iocan, îi vorbise frumos să nu le înjure, îl rugase aproape. Între patru ochi mai mergea, ar fi putut să se îmbete împreună numai ei doi, deși Victor nu punea niciodată băutură pe limbă, dar ar fi făcut-o și pe asta. Și Dumitru lui Naie să-l înjure o noapte întreagă. Nu s-ar fi supărat. Dar plăcerea aceluia era să-l înjure de față cu oamenii. De ce să-i facă asta lui, care în realitate îi făcuse un bine lui Dumitru lui Naie? Bani pe gratis nu putuse să-i dea. Nu era nici rudă, nici prieten și nici nu-i dăduse pe vie mai puțin decât făcea. Și acum îl luase. Avea să-l învețe în sfârșit minte pe domnul Dumitru lui Naie să-i piară cheful pentru totdeauna să-l mai înjure și să-și mai bată joc și de legiune cu aceeași ocazie. Treceți doi într-o parte și doi în alta, ordonă Victor, și bateți-l ca la fierărie, la patru ciocane tot deodată, fiindcă ăsta e voinic și pe baza asta și-a bătut el joc de mine atâția ani, să nu mai fie voinic. Începură să-l batast pe lung cu frânghiile, peste mijloc, peste fesele goale și la tălpi. Era legat bine în lanțuri, se zbuciuma zadarnic. Gemea greu, dar nicio o clipă până aleșină nu scoase un strigăt. Aduseră două căldări cu apă de la putul pe lângă cârciuma lui Balache și le turnară pe el. Dar omul nu e voinic în fibra lui, fiindcă e mare la trup. Dumitru lui Naie nu se treza. Aduseră din nou apă și cu greul făcură să scoată un geamă. Dezegați-l și puneți-l și pe el, la l în familie, ordonă Victor. Mai mult de o sută de lovituri primise Dumitrului lui Nae până ceși și pierduse cunoștința. Acum se mișca greu, ca și cum de fiecare picior i-ar fi atârnat gulele de fier. Ce fac ceilalți oameni? se întrebă el cu o gândire aproape senină, așa cum facem când știm că nu mai avem mult de trăit. Și gândul ne la această lume pe care trebuie să o părăsim. Ce să facă? își răspundea tot el. Ei nici nu știu ce mi se întâmplă mie aici. Doamne, Dumnezeule, o să mor și îmi rămân copiii pe drumul. Cum de nu mi am dat seama acest dace în ăsta? Proști mai suntem, o viață întreagă. și pe el sus și legarea de același stâlp cu părvuiilie spate-în spate cu acesta. Dumitul lui Nae nu-și mai simța tălpile și parcă stătea în aer, și nici capul nu-și-l mai putea ține drept din pricina suferinței care-i sfârșia ființa. Călăii săi, crezură că omul, de rușine, își ascunde astfel fața și atunci îi trecură pe sub un lanț care să-i țină cu sila țin la capul drept, pe care însă îl scoaseră, fiindcă trebuia să-l strângă bine ca să-i ridice bărbia din piept, cap care putea, zise unul, să-l stranguleze și să-l omoare. Veni un altul cu o idee mai bună și, fărfotind în jurul lui, îi puse în schimb o tepușă de lemn cu un capăt sprijinit în piept și cu celălalt sub bărbie. Căzu însă și tepușa după ce răni. Avoră o bănuială că într-adevăr nu mai e în stare să-și ridice capul și îl lăsară în pace. În acest timp se dăduse drumul la copiii de la școală. Treceau un grupul prin fața primării ei și se opreau și se uitau. Tâlvan le spuse la un moment dat. Copiii, loviți cu pietre în acești căloși, nu va fie frică. Și repetă în demnul până ce într-adevăr se găsirea câțiva care se aplăcară și aruncarea în cei doi oameni cu pietre. Una îl lovi pe dumitul lui Naie în bărbia lui Lată dar el nu simți. Oamenii la care el se gândea în acele clipe grele pentru el treceau pe drum, se opreau înspământați, își plecau apoi și ei frunțile ca și cei de la stâlp și se îndepărtau cu pași care deodată își pierdeau siguranța lor de totdeauna, izbiți de puterea gândului. Ce ni se întâmplă? Ce putem face? Ce se apropie de noi? Spre seară cei doi fură dezlegat și duși din nou în primărie. Unul din legionari deschise un dulap și luă de acolo o sticlă pe care scria Rom. O duse la gură și înghiți de câteva ori. Îi apoi și lui dumitru lui Naie să bea, care bău și care apoi, clătinându-se, murmură. Dacă nu mor, o să vă omor eu cu parul, unul câte unul, ca pe gușteri, pe toți. Legionarii cu decență ai fi zis cu oarecare respect. Îl credeau, dar acum fie ce-o fi. Poate moare el și atunci... <hie> Lisa dah duduk mula kasut.